Fa inna asnaka al hadithi kitabu Allah Inna khaira al hadhi Hadhiu muhammadin sallallahu alaihi wasallam Inna sharr l umuri muhdathatuhah Inna kulla muhdathat bidaha Wa kulla bidaha dalala Wa kulla dalala fin nare Wa ba'du Falemdaremi aqsalut Itaqonvatum allahu tamadharisham Salavatat itaqon muhammadit Sallallahu alaihi wasallam Familia sati Shogva tati dhe ta gjithë ata që e pasoj në të mirë deri ditën e kiametit. Në hutbën e sotshme do t'i rrek mi pak shikimit që duhet ta ketë muslimani ndaj muslimanit. Kenë folën për hutbë dhe derse se si është besimtari i dunjën, është një ditë tjetër. Si duhet muslimani me pa vëllau në vet musliman me çfarë sihri? Sepse thëri edhe shikimi i jot ndaj sendeve të vëllaut tan musliman janë vendimtare se ti a do të jesh prej banorëve të xhenetit apo prej banorëve të xhehenemit. Allahu na ruajt. Janë vendimtare se Allahu a do të jep ty dhurata dhe timira, a do të mira, vazhdon timirat Allahu ty, apo ka më të ndal Allahu subhanahu wa taala të të sfalëndranë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na pas ka treguar dhe na pas ka thënë se imani dhe mosdashurian dhe i vlaut tanë musliman qatë që e do për veti zbashkon, ka thonë la ju u minu ahetukum s'ka besu asë njani prejuve diri sa ti e do në vlaut vetë musliman qatë që e do për veti u rejt janë dhe i sendeve akumulot të njëri shikimi jotë i parë është vendimtarë, pra ndaj muslimani duhet ta menajonë ta menaxhon shikimin e vet. Kur i shikojmë sendet dhe Allahu na sprovon me sendet që i dojmë shumë, nuk guxon me krijuë. Msysh. Nuk guxon me krijuë zili dhe haset, sepse ai haset e jot ndikon në jetën e vëllait tani musliman. Në jetën e njëriut që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala dhe ti, edhe ai jeni së bashku me një gjah. Ti dhe ai jeni së bashku me një gjah, sepse Zilia dhe hasedi Qëndron në sendet që janë të përbashkta Zilia dhe hasedi Qëndron në sendet që janë të përbashkta Që njërës i kanë zbashku E në këtë rast Spaku Aja që ka në banë të jemi zbashku me një gjo është islami është musliman loku Jena musliman Jemi vlezer musliman Mos flasim nëse jenë të përbashk Me një zanat Me një profesion Dhe kjo ndikon Sa që Allahum subhanahu wa ta ta'la e ka كشيرو محمد صلى الله عليه وسلم ذاك على الارموه دوكه داشми ترهuose سو سو تكчия jan shikimet e mushrikve te Mekkas ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam qathallaahu jelle wal qur'an wa in yakadu layuzliqunak biabsarihim lamma sami'u adh-dhikr wa in yakadu layuzliqunak biabsarihim lamma sami'u adh-dhikr wa yaqulun Inna hu le veçdun Ata Pra më shrikët e mejkës Le juz likune ke bi epsarihim Për pak Të të rëzojn Me shikimin E vetë ndaj tyje Ata për pak Të të shpojn Kështu karën koment Me shikimin Qe e bëjnë ndaj tyje Bi epsarihim Me si jo vlezer Jo me dor Me si Shikim Nuk ka diçka fizike që le vistu Për ka diçka e cila është shpirëtërore. Ka e cila e diçka që shkenca ndoshta se ka zbulua na. Për aja egzistan. Andaj sallallahu aleyhi wa sallam në ka thonë El aynu hakkun. Mësyshi është hakk. Mësyshi është hakk. Madje ka të regu sallallahu aleyhi wa sallam se që ka mund në bo mësyshi. Shikimi i keqë. Andaj nëjna musliman. Dhe nëse jna musliman, alhamdulillah, atër duhet si musliman në i shikuse endet. Jo si Ane ishin mledhë mushtikët e mekës për halin dhe gajlen që kishin ndërë Muhammedi sallallahu a.s. dhe thirjen që e bën të aj, a.s. dhe a i kishte ban një pjesë të madhët gjematit në mëkje, katrat vetë e ishin në ba musliman dhe nuk kishte ndonjë shtëpi për shtëpive vetëm se kishte gajle për fëmien e vetë. A thuvë valë muslimar e fëmien tonë Muhammedi sallallahu a.s. i kishin shpal luft të ndryshme. Ati, Sallallahu alaihi wasallam, luft psikike dhe fizike dhe shpionajës edhe tjera dhe shumta dhe ndër luftat kryesurët që e kanë bëhe, janë më ledhë të shikojmë më sytë keqë Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. Sot në kone fotos, në kone videove, e shohim dhe më thonë se ka politikan që ziën dhe njëherë ma ato shikimet e vetat këqia, që ajo është të vëzër. Ato shikimet që njerëzit tjertë dujnë mi hangërë dhe kjo është normalet të tjertë për najna musliman, najna musliman, dhe si musliman nuk guzon syri i besimtarit me edam të u tjetërin, s'flasim për dorën, s'flasim për gjuhën, s'flasim për sen e tjera, nuk guzon me edam të u tjetërin, dhe nëse egzistojnë të sen dhe duhet më marrë me vetër, dhe kanë dikur edukata, rëthanat, atmosfera, dhe sa ati e donë një gja, dhe sa ati e donë islamin, sa e ki njëtën e pastërt, qëfar njëtë e në prapavih ka njëri dhe qëka synon në këtë dunja kretë të sejnë dhe ndikojnë të njëri që ajë të ketë shikimin e ketësh shikimi muslimani du të mëkan shikim i dhimbjes shikimi Muhammed sallallahu ari i wasallam erhamu l'khalq kriesa ma e mirë si përfaqën e tokës ma e ma shirëshmia o kanë që ju kanë dhimb njerëzit tjerë dhe është mundu mi ndihmu njerëzit tjerë mi avuzga të dorë njerëzit tjerë Megjithëse ja ka dorën e ullëzimit fillimisht, do nuk flasim për dorën e ushqimit e të tjerave, dorën e ullëzimit, dorën e drejtimit. Antaj e shohim se sallallahu alaihi wasallam shumë prej ngjarjeve në kohën e vet me musliman që është provuar, me buxhi që ka kaluar. Nuk ka pasur më bot. Me, bo. me buxhi që ka kaluar. Dhe shumë prej sendeve të tjera në fillim në Mekë i ka kaluar me sabër, sikur ti Allahu subhanahu wa taala ka parashikuar. Dhe sikjo kanë mamir për atë periudhë sahabët Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të Islamit në të periud që kanë kadu ata unë jekadu le juzlikunek bi epsarihim nëma se miho të dhikr kële kanë dhe zhukur anin ata a dhini pësë avdhe zhë kriju një gjelazi shumë më më më dhe në zemër teknologija më më më dhe nëse shprejhëm i kështu e kohë se muhammadi s.a.s. që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhe saime dhe vende të veçanta ku janë thurr poezi dhe pros dhe njerëzit janë kërnuar ku është ngrit një festë dashrë zonjë një festë me një poezi poetët kanë cin as futëshim kanë shumë merzu një fest kanë shumë merzu një mbret kanë shumë një merzu një ag për agallardh atje atkoh edhe kur ka art kurani njerëzit e kanë dëgju ndrysh kuranit nuk ka çen poezi as pros ndryshë ka kurani Fjallë allahut subhanahu wa ta'ala Dukën kërë ndëgju njerëzit E si nëqertë dhe të drejtë dhe normal Ata, min njëherë kanë anu ka i Kur'an Kanë anu ka fjallë të allahut Subhanahu wa ta'ala Nëse nga sot e marri me studiuat Fjallë të allahut subhanahu wa ta'ala në ndryshë është Dhe njerë e për gjithmonë duhet me largua Shikime të kësia Si e shikojmë me vloën musliman A, e shikojmë me lupën E të metave Kuj ka të metataj A shikuj me lupën E të meta dhe kuj ka të meta aj? Atësiv, të aj Nëse ti shikuj me atësiv Dije se ki Allah i cili të shikuj të tyje Dije se ki Allah I cili të shikuj të tyje Dhe ka me laqe të cilap me laqe e të regjistrojnë Ka me laqe që të, të regjistrojnë E nëse është a shikim i oti Që i ban dama ti Wallahi ka marrë një ditë për diddhve Ka marrë një ditë për diddhve Kime u lagaritë Allahu subhanu ta për një gjotë që, Se ki bo heq Për një gjatë që se ki bohich, mësflasim nëse ti përgadit shkëntashe, nëse ti përgadit gropa, edhe kurtha, edhe vepra, mësflasim për ato sende. Nëse shikohet njëri kështu, atëher edhe shikimi Allahud në këti njëri ndronë. Edhe raporti për Amerit tonë, sër Allah sëllem, në akjiret ka më këndrujshim e këto njerëzi. Andaj, umeti jonë, na, umeti Muhamedi sër Allahu a.sëllem, duhet me nërëmësim nga musliman të par, do në mamësim nga muslimanët par, si e parë, të cilët kur e kanë bënë një vepër, ashi kanë mendues janë dikush. Sikurçi ka ndodhur Hoxhës të dietarit Abdullah Ibni Mubarak, rahimehullah, kur e kanë dëgjuar në Ka'bë, duke lexuar njëri prej librave, njëri prej dietarëve, duke shpjeguar libr për librave të fesë. Thot: "Faqultu ana, fa ashuna Ibni Mubaraki." Kur e ka pa librën e ka marr ka shkoçat pjesë. Mën ana, ka thonë kush jam unë? Kush është Ibni Mubaraki që ka thonë sepse ata ndryshë kanë shikuar dunjon. Apo sikur që ka thonë Imam Shafiui rahimehullah, se ne kom debatuar në fyer Islame, për fetën Islame. Në një meselë për meselëve me të fesë Islame. Me di kan për njerëzve, vetëm se komnut Allahun që Allahu ta bën hakun në dorën e tij, se nëse është hakun në dorën e tij, ata nuk e pranojnë. Te ka thonë Imam Shafiui rahimehullah, që shatshiru, se njerëzit ta marrin këtë ditë wala uzkar, mëspërmen dhaj. Mos përmendem hëq Dhe E di o vëzër se na Nuk kena prodhimi o dhëzimit Për në fillim Dhe ka mbeturinët të gjahiljetit të na sa dush Eksistojnë ato Ka të metat sa dush Por ajo që ka duhet na me bërnë kone sudit Duhet mi eriminu ato sendet kryesore Parazitat kryesore që janë në mërëndim ton Në zemëran ton apo shpirtin apo Në ato sendet që Në pashpërisin neve kërë jemi në vetëmi Sendet që në flasin shumë Sepse shëjtani i malkun Gjend vend Në brendin ton Aqësa na ja mundsojnë ati Aqësa na ja mundsojnë ati me mendu Në me trunin ton Aqësa ja përmendim Allahun E la bidhikrilla hitat me innu l'kullub Me të vërtet me përmendin Allahu që tësojnë zemrat Aqës edhe në të kunder thënë Nëse nuk e përmendim Allahun Do të gjend vend Shëjtani me dhupën e madhe që ka Për dhezrit e tu musliman Se filani e kokta Se filoni e kokta, se filoni e kokta, se filoni e kokta, edhe këta, edhe këta dhe çonta që janë sendet që Allahu i ka kriju tumetat e njerëzve për në për mënyrë të ispravu imonë. Njëna prej hikmetave të Allahut kjo. Përndryshe ka mujtë Gjellara, më thot Allahu Xhelalu veala më lëç. Përndryshe Allahu subhanahu wa taala kamut më lëç kretve. Pa gabime. La ya'sunu Allah ma ana rahum. Malaçet nuk e kundërshtojnë Allahun për urdhat e tij. Malaçet e kundërshtojnë Allahun. Mi po na njerëzit Gabojna. Dhe një gabim i njeriu, dhe shikimi i njeriu tjetër tën ta mund të kon shumë gabim më i madh se sa vetë gabimi i çëva. Un yakadu layazliquna biabsarihim lama asma yu'dhkur. Ne kur ndajun Kur'anin, ishim led me kasit, dhe thënë: Ti mledhim disa njerëzit të cilët shikojnë fort dhe të arxhojnë Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Tarzoj Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Allahu dhur kjo ka thënë fjala e shekhut Ismail ibn Taymiyyah rahimahullah. I që si ti ka thonë nëse nuk e bedh dhikri e sabaj të ne Nuk mu e me vazhdo ditën Sa armist janë shumët Armist janë shumët Kjo është ajo Nga se më dhikri Dhe përmendi Allah dhe ibadeti E më E mbrojnë njërion njëri Dhe të kundetë nëse nuk i kia ta të, të rëzojnë me si Aja është fuqi Të rëzojnë me si Dhe kjo fuqia e syrit Me kalimin e kosë vetëm se është zhvillu Sepse njërës dhe janë shtuë Naj shohimë atë sjelljen. A janë të mirë apo jo? Edukata na e kanë apo s'e kanë? Sepse edukata merret për familjes, për rrethit. Në shumicën e rasteve i sheh njerëz që, prej komenteve që japin, i sheh njerëz që se, kanë sendet se në rendëndrime vet. Të cilët kanë shumë të mirë arrizun jetë dhe interesin e çesim për para, andaj një lloj shpirti i ktill. Një lloj shpirti i ktill, i cili interesin e vet personal e ka qit për para. Edhe është i mundafosur me kaderin e Allahut. Ai nuk e din. Shumitë rnastave njeriu i cili ka hased, zili dhe erdhon tjetrin dhe akumulon vrendin e vet. Ai nuk është i kënaqshëm me kadrën e Allahut, nuk është i kënaqshëm me profesionin e vet, nuk është i kënaqshëm me shtëpinë e vet, nuk është i kënaqshëm me xhepin e vet, nuk është i kënaqshëm me nusën e vet, nuk është i kënaqshëm me rathamat që i ka problemës. Prandaj duhet të mu koncentruam me upërmisun e katpunë e shikimit. Sendeve dhe me ata që është pasuria më ma e madhe në ndonjët pajtohet njëri me çat që ka. Zë mundohu të bëj mirë të Allahu subhanahu wa taala, se t t wa ta njerëzit fshirë është. Të mundohu të bëj mirë të Allahu subhanahu wa taala. Andaj nëse njeriu shikon sendet me syrin e Iljis, me syrin e njerëzimit, me syrin e lupës, apo nëse ndonjëherë Allahu na rujt, buzëqesh me mi kurashohem të keq, vëllahun musliman, edhe nëse ka bërë ndonjë gjinë, edhe gabim, edhe të tjera, nëse buzëqeshësh, kjo është gabimi i gabimeve. Kësh gabimi më i madh që ekziston sepse te Allahu subhanahu wa taala nuk matet gabimet e të gjynat sikur që i mendon njerëzit. Shikimi i Allahut ndaj njerëzve është ndryshe në krahasim me njerëzve. Prandaj do të ket në ditën e Kiametit, në ditën e befasis, befasia të vërtetë. Wa badaluhum min Allahu ma lam yakunu yahtasibun. Njerëzit do të befasohen prej Allahut në ditën e Kiametit me sendet që si kanë menduar, si kanë paramenduar, ndryshe do të jetë në Yawmul Qiyamah. Se Allahu nuk i matë njerëzit me matësi, me metra, me njyr, me vend, me post, me pare. Por matër me ata që është në zemër ma wa karafil kalbi wa saddakahu l'amal e cila hënë në zemër të njëriut edhe e vërteton dhepra. Pre jashtë. Për ndaj duhet kemi kujdes me këtë dhepra të mërënqme, me këtë shikim ndaj vlezer dhe musliman, ndaj islamit më përgjithsi, sepse kjo u ka si edhe njerë Menduria, si kur që i shohim në kohë në sodit njerëzit, ku njerëzit matë mirë nësi përfaqën në e toku, ku se si u thënë se janë shpijuna, që kemi i keqë me sendeve. Ku kemi shtresat dhe njerëzit, në njërëzit në dunjoqë, edhe analist dhe geopolitikolog, jo besimtar në dunjo, këshin më ato njerëzit, këshin më ato njerëzit, sepse shikimin ndaj sendeve dunjoqë, ndaj vëlezërëve vë musliman, e kanë të keqë. E në veçanti nëse mendohet me atë formulën se nëse unë nuk jam pjesë e një gjaje, pjesë e një senti nuk ka mundësi të ekzistojë. Ja. Nuk vëmë në rëndëndë pikën e vlerave për vetes, por pika e vlerave është për pe pejgamberin sallallahu alajhissalam. Pika e vlerave janë sahabët për atë natë të tumomat, jo për neve, na sinë na kërkushi. Jo për neve, na ina njerëz që e kanë lit kaluam dhe e kemë i kemë rasona sikur që janë. Dhe më i miri prej neve është ai njeriu i cili më shumë të ngjashohet me ma ato. Më i miri prej neve është ai njeriu i cili e pastron zemrën më shumë ti prej zëlive të filla. Prandaj Allahu subhanahu wa taala në surat Yusuf na paskatëgoi edhe ka thonë wa fuqa kulli zii min alim. Dhe dijeni se mbi çdo të dishëm ka dishëm. Mbi çdo të mirë ka të mirë. Mbi çdo devotshëm ka devotshëm. Dhe kështu me radhë. Dhe nuk guzon muslimani me i mbet syt të devotshmëria dhe të tmira që i bën ai që me shpresu diqka prej asaj që ha nesër inshallah arzën Allah u këta nëse jemi shok dhe jemi ortak me një profesi, profesion prej profesioneve me një pun prej punve me një buk prej buk, bukve dhënjohës ata nuk gudzon me, me ndu se e gjithë dhënjohë është të qaj buka e gjithë dhënjohë është të qaj profesioni për dhënjohë është shumë e gjahë në vëzër dhe nuk du të me arru pjesën ahiriti se ka vdekin e ditë dhe ka dalje para Allahu subhanahu wa taala. Prandaj ti masin fjalët, edhe veprat, edhe niyetet, edhe vendimet që i marrin me diçka e cila është për anas Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kështu i shikon Allahu subhanahu wa taala njerëzën e ndonjë dhe lajmëroi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se na qala imru edhe neve se paska njerëzin e ndonjë le yuzlikunaka biabsarihim mundon me trshit, mundon me trzuq, mundohen me çhfum me, me sy dhe ndikon kjo. Dhe ndikon kjo në jetën e përditshme. Ku njëri të mirë të goja, ku njëri s'n fle të për fe, ku njëri të mirë të një pjesë udhëzimit, ku njëri sprovon me të gjinajë, ku njëri i zë kamatikon, ku njëri ka skamjen në shpinën e vet, dhe ka probleme të ndryshme. Kur açi njerëz të mirë me zveti, dhe ata prishin, fillojnë prishin me zveti. E gjithë kjo indikon normal se njëri në fund e ka gjinajën e vet, e ka problemin e vet, porse ndikon edhe për janëa shikimin e njerëzve. Andaj valla ze Peygamberi sallallahu alejhi vesellem na hasuneve Se kur të shojmë një gjëmë e thonë, ma është Allah Si kur që ka dashtë Allah Allah u ka dashtë Këtë të sendet që se Allah u i dhuron të njerëzit Lidhen me dashninë Allahut Lidhen me ata se, si se Allah u ka dashtë një allon njerëzve Si kur që ka dashtë Allah u me në kryuë I njëti Allah së në ka haruë Dhe në ka dhuru e sendet në drishme Dhe nuk guzën në si musliman Pre i dhuratës që Allah u gjellare E ka dhënë tjetërt, në mu dashuru të e dhurat Aja është Shikimi i muslimanit vërtet është që Allahu të beqaton tjetrin edhe mua zot. S'ka problem kështu. Edhe tjetrin edhe mua. E jo me haçurin, erdhjimit që Allahu s'më ka thonë mua, po edhe tjetrit mos ia pa Allahu. Të nuk qobra çetëtar. Si ka mundësi o vëllazër, Allahu më ndihmua në një, një betejë, më ndihmua musliman në një betejë nëse kokë sillën zemrash, a vjen ndihma e Allahut. A vjen ndihma e Allahut subhanahu wa taala. Nëse muslimant Për pak e për shumë njerësh këna, nxjikat. Çeriot e po thon. Për pak e për shumë shkëna te Hoxha. Xhgomit e Hoxha. Për pak e për shumë. Ku ekziston falja? Ku është falja? Ku është puna e mshirës? Ku është puna asaj që, si që njeriu është gabimtar? Ku është puna asaj që të jasht për pasit di kujna? Ku janë këto sende? Andaj, sipas asaj zëmërën, si ka njeriu, çështojë Allahu subhanahu wa ta taala ja absenë të njeriu, andaj duhet muslimani me permision e shikimin Allahs. Qoftë ç'i kemi që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala shpënimet e më të mëdhta Allahu جل وعلا. Të na sin Allahu na i merr neve dhe doron njeriu, e garanton xhenetin Allahu subhanahu wa taala. Nëse kom mor dy habibet tej, dy e tij, dy dashurat e tij, ja garanton Allahu جل وعلا xhenetin. Në ai ka dhënë Allahu syt, dhe shohim na, kur të shohim, mos shohim me ato ndjenjat e xhia, le të shohim me ndjenjat e mira. Mos përcjellet shikimi jon me ndjenjat e xhia. Ha, se kam unë, taksa pas unë, be pas pas unë. Kuja dhe Allahu kti. Shduka, Allah. E nëve që anë ti xhnduka Allahu, e në veçantinë nëse buzëqesh. Nëse nëse buzat shkon në gaz, nëse gëzohësh në musibetën e vllaut tan, nëse i ndod diçka edhe gëzohësh, ti më ata, edhe buzësh, kjo është presendeve mortësia në dhonia të çmo mendoft. Më kjo është një presendeve mortësia në islam që mortë mund ndodh njeriu, që njeriu nuk e sheh. Wallahi kjo është më e keqe se rakia, më e keqe se zinjoja, më e keqe se së vjedhja, edhe pse këto janë gjënat e njerëzit që akuzojnë njeriu dhosës. Wallahi kjo është një gjuna Që Allahu subhenu ta'ala ta, ta falë nëse ti pëndosh, po Mi po, fështirë është pëndimi për këtëre gjënave Zban me në gjibukën të anë Shpirtin të anë me ushqie, me kësilloj ushqimi se i helmumësht Bërlogi i shejtanit është Bërlogi i shejtanit është Helmësht Të helmot shpirti Në gjitët në zemën të anë ajo Vullosit në zemën të anë ajo Tak çtonëse ndodhë vëllazër, ata do të bëh siko plaka e Ben Israilut. Çis ka kërkuar kër kur Musa aleyhi s.a.w. më ka thonë, "Më u lut për qushinë e vet." Dytela ka thonë, "Jo, ja, s'dua s'për vet." S'dua s'për veti. Që si loj zemra e gjithëtojnë dhe më sinton, nuk guxojnë të ekzistojë vëllazër. Duhet mi largu këtë ndjenjë. Wallahi ka mundsi mua largu njëri. Ka mundsi njëri mua larguhet. Nëse e heqemi me njerzi që janë sëmërgjan. Nëse lejojmë sirrën e Muhamedit aleyhi s.a.w., nëse lejojmë sirrën e sahabëve, Çëska luan diçka me dhon prej sendeve që i janë ndonjë vetëm se i kanë dhon për shok të vet, për vëllezër të vet, për shohrinë e vet, për mish të vet, për islamin. Vetëm se e kanë dhon dhe kanë shprehur se tjetri thjetri fit më i mirë, sikur që janë shti sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kush mos më dhon fatfa. Kur ka dikush më pyet sahabët, kanë thënë shkote filani. E dukëna hum fund tabiin tikla taqwata, janë shti më zveti kush mos më dhon fatfa, jo kush më dhon fatfa i parë po shmos me dhon fetfa. Jan shtimi i veti. Dhe kan than se mah ahmoqi më i madh është ai njeriu i cili shtirat dhe dëshiron të je fetfa. Andaj vëllazër, jetoj në një kohë të fitneve, jetoj në një kohë të provave. Jetoj në një kohë ku na mungojnë shumë presendeve. Lutja Allahun Allahu të zvancojë me diçka për iman dhe për mirëvesh dunjas dhe most të mesin sy të vëllau iot musliman, sepse nëse në, nëse na mbështin sy atje dhe i mosim sendet në brendin tonë me ata. E lojmë mbrapa shejtonin me artë në menafaul dhe krijon ato besime dhe ato ndjejen në brendinë tonë me shikimin ton vallallë që më bëjë. Me shikimin ndan që më bëjë një gjunat të madh, i cili gjuna vështirësh me ta fal Allahu subhanahu wa taala, sepse ka të bëjë me njerëzit dhe vështirësh me gjithë iman i vënë në zemrën tonë. Mos flasim për ndihmën, për fitoren, për suksesin, për mashirin dhe për rehatin familjarë. Mos flasim për të arsendë se nuk i ndodhin kurrë pas. S'ka mundsi, sepse ai njeri i cili ka cilin brendinë vet nuk osht rahat kur. S'ka mundsi me qenë rahat asnjëherë. Dhe ata menjëherë e marrin llupën dhe munduan me shikues meta të njerëzve. Zban kështu vës. Elusim Allahun subhanahu te ala, qi Allahu xhela të na jap shikim pejgamberit sallallahu alaj. Shikim të Abu Bekrit, të Omar ibn al-Khattabit, shikim të Musliman ibn Temir. Të vadu Musliman ibn Temiran, të vadu interesin islamet. Elusim Allahun subhanahu te ala, qi Allah të na përmisson shpirtat. Ijoni, se çdo shikim i joni, nëse përcithet me ndenjë qi Allah të na jdhukto ndenjë. El ucim Allahu subhanahu wa taala, të zgjosh kim e yoni na tëmira të muslimanëve të jetë edhe mirësi, edhe begati, edhe shtem i tëmirave të muslimanëve. El ucim Allahu subhanahu wa taala që çdo vepër që e bëna të shkon në koshin e Islamit dhe të muslimanëve. El ucim Allahu subhanahu wa taala që Allahu dhe llora të na forneve gjuna. Ma ma të qedemënha ve ma të arqhet tbarë dhundit, dhe çdo smurtë të musliman vallah tashiron. Zot brengosë të musliman vallah të lëuim brengën. Zot brengosë të musliman vallah të lëuim ran. وصل الى مولانا نبينا محمد وعلى آله و دعوانا الحمد لله رب العالمين هل ترا كيف لبسنا في الترائيم اللبوسه ابتسمنا للبرايا واختلينا في عبور